فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدا هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ما بادكم حميد الله سبحانه وتعالى نكمتكي امت موت محمد صلاه سلام زمفيكيه ان شاء الله katika mada yetu ya leo tutakuwa tunaangazia kuweza kutekeleza amana ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewamrisha wa waja wake na vile vile kutekeleza amana iliyoko na amja na mja wenzake anatuelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura at ايا 58 إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيبكم به ان الله كان سميعا بصيرا نسمع الله سبحانه وتعالى كتابه قراني حقيق بلا شك Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha nyinyi kutekeleza aina zote za amana mlizoaminiwa wanazo kwa wenyewe kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha muhukumu baina watu kwa uadilifu na uhaki mtakapohukumu baina yao kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akimalizia anasema inna ni ni'ma ya'idukum bi hakika bila shaka ni mawaidha nzuri zaidi ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapa ninyi inna Allaha kana samian basira hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kusikia yote na ni mwenye kuona yote ambapo kwamba mnayasema na kuyatenda ففي حديث رسول عليه الصلاه والسلام اليepokewa na Hasan an Samara anna Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam qala addi al-amanah ila من a'tamanak wa la takhun man khanak rawahu al-Imam Ahmad bilavile alayhi salatu wasalam ana tiliyam kazo aya hitu kitupatia nasaha na wasia kwamba ni muhimu zaidi kila Muislamu anafaa kushikamana nayo Anasema alayhi salatu wa ad dil amana ila man i'tamanak Fikisha amana kwa yule aliyekuamini namna alivokupa wewe wala tkhun man khanak. wala usimfanyia khiyana yule ambaye kwamba alikufanyia khiana Katika hadithi hii tutaweza kuitambua kidogo ili ifahamike namna gani ulivoaminwa Umepata dharura ama shida kisha ukamuendea mmoja wetu ama mmoja wenu kwa kumuomba msaada ya shilingi mia moja kisha akakuamini yule mtu akakukabidhi amana kama ile basi atakapofuata amana kama ile mregeshe hivo hivo namna alivyokuamini yakikupa wala takhun man wala usimkhini aliykhini maana yake ni mtu umemkopesha labda hiyo hiyo moja kisha akakufanyia khiana mtu yule Baadada akapata shu ukapata shida wewe ukamwendea ukamwomba shilingi mia moja akakupa kama deni hasa itakapofika wakati wa wewe kumrejeshea ukamkumbusha kwamba nakumbuka una siku nilikupa shilingi 100 haukunirejeshea sasa hivi ile ulionipa tutalipana hapo sitakurejeshea kwa sababu we pia unayo ya moja yangu hii ndio khiana wala takhun man khanak wala usmfanyia khiyana yule ambayo kwamba alikufanyia khiyana na ndiyo katika dini yetu wa Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea adfa' billati hi ahsan mtu akikufanyia ubaya basi lipiza na mazuri wala usimfanyie mtu mbaya kwa sababu yeye kukufanyia ubaya na aya hii ambayo kwamba tumeisoma ya kwanza kabisa inakusanya amana zote ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewawajibishia wanadamu miongoni mwa zile hukuka ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake kuzifata haya hii inakusanya hizo zote miongoni mwa hizo amanat miongoni mwa hizo ni salawat ni amana ambayo kwamba tumechukua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na zakaa vile vile siyam na kuhifadhi tupu, na zile nadhara ambazo kwamba tunaziweka na zozote ambazo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ameziweka juu yetu sisi kuifuata tufahamu hiyo ni amana na tumekubaliana na Allah Subhanahu wa ta'ala kuchukua amana kama hiyo tuangalie alayhi salatu wassalam tuangalie Allah Subhanahu wa ta'ala anavowasifu wenye kuchunga amana katika Qur'an lakini kabla ya kusoma aya hii tutaangalia miongoni mwa sifa za waumini Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Mu'minun aya ya kwanza Qad aflahal mu'minun Hakika wamefaulu wale waliwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wake na wakukubali kufuata sheria zake Allah Subhanahu wa Ta'ala bila shaka hao wa mafaulu walivyosema Allah subhanahu wa ta'ala sifa nyingi ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza miongoni mwa sifa za waumini na miongoni mwa sifa hizo ni Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika hiyo hiyo sura katika aya za mbeleni kule wal hum liamanatihim wa ahdihim ra'un miongoni mwa sifa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewasifu waja wake waumini ni wale ambao kwamba liamanatihim kwa amana ambazo kwamba wanapewa wa ahdihim na ahadi ambazo kwamba huwa wanapeana ra'un huwa wanazichunga kwa hiyo hiyo ni miongoni sifa ambazo kwamba waumini wanakuwa wana shikamana navyo na endapo mmoja akiwa Atawachana na miongoni mwa hizo sifa mbili ambazo Allah Subhanahu wa ta'ala ameziweka katika aya hii basi tunamwomba Allah atuepushe uenda ikawa ni sababu ya kuingia katika zile ayatul munafiq Naam na, kuna zawadi kem kwa -kem wale ambao kwamba watasifika na sifa hizi Kuna zawadi nyingi ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala wale ambao kwamba Watashik, watashikamana na hii sifa ya kufikisha amana waele ambaye kwamba alimwamini namna inapotahiki miongoni mwa zawadi ambako kwamba watapewa siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya ya katika suratul mu'minun Ulaika hum warithun ulai kahumul warithun naamna kunazo niakati nyingi kuna umuhimu zaidi ya watu kukumbushwa wafahamu kwamba hizo vile vile ni amana kunazo niqati nyingi ambazo kwamba watu wanafaa kukumbushana kwamba hizo ni miongoni mwa amana ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala tumeichukua kwa yeye tulisema kule mwanzoni amana za sala sala ni amana yetu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tumeichukua basi ili tuifanye vizuri ni tekeleze ile amana ambayo umechukua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile zakaa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akikupatia mali na utajiri, basi jitahidi utoe zakaa kwa sababu hiyo ni amana ambayo umechukua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile kuhifadhi tupu. Kuhifadhi tupu ya kijana wa kiume ama wa kike. Ni muhimu zaidi watu wa hifadhi tupu hizi kwa sababu ni miongoni mwa amana ambazo kwamba tumewekeana na Allah Subhanahu wa Ta'ala tutavilinda. Naam na vile vile kuhifadhi zile sala ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kuyatekeleza mara tano kwa siku. Basi endapo mmoja wetu atashikamana na maamrisho haya itakuwa amehifadhi zile amana ambayo amewekiana na Allah Subhanahu wa Ta'ala na zawadi yao tulivyosema ni aya ya 10 Allah subhanahu wa ta'ala alivosema katika suratul mu'minun ulaiika humul warithun basi wao ndio watakaorithi alladhina yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun wao ndio watarithi janna alfirdaus hum fiha khalidun basi kule ndani wataishi milele na milele Kunayo tambihi vile vile tuangalie amana imegawanyika katika sampuli ngapi Tumeeleza kwamba kunayo amana ambayo kwamba ni ya waja kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amana ambayo kwamba waja wamekeana na Allah Subhanahu wa Ta'ala watazifata. Naam na vile vile kuna amanata ambazo kwamba iko baina ya waja na waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liwakasema Abu Aliyah maana ya amana ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekeana na waja wake ni amanaha bima amr bihi wa nuh ni yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala waja wake kuifuata na kuwachana na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza hiyo ndiyo amana. kutekeleza amana ya Allah ni kufata yale yote ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha waja wake na kujiweka mbali na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza na na ambazo kwamba ziko baina waja na waja ni mtu kumkopesha mtu ama mtu kumwomba mwenzake amkopeshe basi anasema Al Rabi' ibn Anas Hiya lamanat Fima bainaka wa hiyo ndiyo amana ambayo kwamba iko baina ya waja na hiyo vile vile itampasa kila mwenye kufanya hivyo Kukopesha ama kuomba kukopeshwa basi yaregeshe namna alivokopeshwa kwa sababu alipoaminishwa anafaa kutekeleza hiyo uaminifu wakati wa kurejesha. Kwa hiyo yale yote ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha ni amana na tunafaa kuyatekeleza namna sheria inavyotaka. Na yale ambayo kwamba tumechukua beina yetu vile vile tunafaa kuregesha inavostahiki namna sheria yanavyotueleza. Kwa sababu ukiwacha sala Hakuna mwanadamu ambaye kwamba atakuuliza kwa nini unawacha. Ukiwa utasali pasina na Hakuna mwanadamu ambaye kwamba atafahamu ama atakuuliza labda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tafahamu huyu anasali bila wudu. Na endapo utakuwa ni mwenye kubania wakati wa kutoa zakaa na wanayo mali, hakuna atakayekuuliza sasa hivi, lakini hizi ni amaanata ambazo kwamba mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kesho kila moja wetu anafaa kuandalia jawabu. Vile vile Naam huku duniani ukiwa tamuomba mwanzako akusaidie kisha ukazuia amana hiyo ukawa hautaki kuiregesha namna yanapostahili namna sheria inavotuelekeza fahamu vile vile kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala utakuwa na jawabu ya kujibu kwa sababu wengi katika wanadamu huwa wanasema nimesahamgonga mfunza labda mfunika wanapodai katika zile lugha zao lakini kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huenda akawa miongoni mwa kwa sababu ya kufanya kitendo hiki cha kutokutekeleza amana namna sheria ile Na naendapo mtu atamuomba mwenzake kitu kisha iregeshe visivyo basi yafahamu vile vile haitakubaliwa kwamba ameregesha maana kama ile Alaihi salatu wassalam anatueleza man 'amila 'amalan Leisa alaihi amrun fa huwa rad Yoyote ambaye kwamba atafanya matendo ambayo kwamba haiambatani na sheria yetu basi atarejeshewa na tumesema mwenye ataomba amana kisha asirigeshe namna alivyopewa afahamu kwamba haitukubaliwa kwamba alirejesha amana ile vizuri na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Atakuwepo kwenye matatizo makubwa Bile vile tukimalizia anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul anfal aya ya nasaba ya ayuha alladhina amanu la takhunu allaha war rasul wa takhunu wa antum ta'lamun anasema allah subhanahu wa ta'ala kutupa nasaha na kutupa muongozo ambao kwamba ni nzuri zaidi kwa kutuita na jina nzuri ya waumini atuambia enyi muliokuwa na imani kamili la takhunu allaha war rasul musimfanyia khiyana Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wake kwa kufuata maamrisho ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewamrisha na kufuata yale ambayo kwamba Rasul Alaihi Salatu Wassalam Aliwajilieni nayo Watakunu amanatikum na vile vile musifanye ama yani khiana kwa zile amana amba ambayo kwamba mmezitukua nyinyi Kwa antum taalamun hali ya kuwa nyinyi hali ya kuwa nyinyi mnafahamu kwa hiyo hii ni mawaidha ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dio anatupa sisi waja wake waumini kwamba tusimfanyie khiana Allah na kumfanyia khiana Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuachana na maamrisho ambayo kwamba alitwaamrisha na kushikamana na makatazo ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza na kumfanyia khiana Rasul alayhi salatu wassalam ni kutokufata maamrisho ambayo kwamba Rasul alayhi salatu wassalam alitujiliye nayo na vile vile kufanya khiana kwa nafsi zetu wenyewe nikutokutekeleza amana ambayo kwamba sisi tumeichukua kwa wenzetu basi Allah subhanahu wa ta ta'ala anatuumbea msifanye hivyo hali ya kuwa nyinyi mnajua barakallahu li wa lakum bilqur'anil azim wa nafani wa iyyakum bilayatizzikril hakim rabbakum innahu kana Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين amma baad kuna mlaahada muhimu vile vile inshaallah tutaweza kuangazia katika hii khutba yetu ya pili kwa sababu masiku hizi ni katika zile siku ambazo kwamba zipo katika mwezi mtukufu tupo katika mwezi mtukufu na tuko katika siku ya pili katika mwaka mpya mwaka nyingine ya Kiislamu ambayo kwamba ni mwaka wa na na mbili tumeingiliwa na miaka nyingine ama na mwaka nyingine hiyo ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wengi walikuwepo katika miaka iliyozotangulia lakini leo hii hawapo tena katika himgongo wa ardhi sisi tumebakia katika mgongo wa ardhi kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kila mwaka inabosonga Dio ajali ya wanadamu inakurubia Dio ajal ama maut ya wanadamu unakurubia vile vile watu hukurubia makaburi zao kwa hiyo mwaka kuenda na mwaka nyingine kuingia sio jambo la mwenye hikma mwenye akili timamu kuweza kusherehekea na kufurahia bali ni jambo ambalo kwamba binafama zingatio juu yake kwa sababu haufahamu kwamba mwaka ujao utakuwepo katika himgongo wa ardhi basi ni yapi ya kuyafanya ni watu kujitahidi katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno yao na vile vile katika matendo yao watu wajitahidi Kufata yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha waweze kuzitekeleza katika maneno yao na vitendo vyao kwa sababu haufahamu labda leo hii ndio itakuwa siku yako ya mwisho wale waliokuwa katika uhai juzi leo hii wanatamani uhai labda waweze kutekeleza yale ambayo kwamba sisi tuliokuwa hai tunayata kwa hiyo katika hii umri yetu ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tuweze kujitahidi kumridisha yeye peke yake tuweze kujitahidi kupatana na mamlisho ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala endapo tutayafanya atakuwa ni mwenye kuridhia nayo Naam, na insha Allah Allah atupatie tawfik kwa hili Kisembi ya pili ni tuko katika 10 ya kwanza katika Muharram kunayo katika siku ambayo kwamba itakuja baadamda ya muda mrefu nadhani insha Allah katika Ijumaa inayokuja itakuwa ni siku ya tisa katika Muharram kisha baada yake Jumamosi itakuwa ni siku ya kumi katika Muharram kwa hivyo insha Allah kunayo ibada vile vile ya kutekeleza katika hiyo siku ya tisa na siku ya kumi Alaihi salatu wasalam alifanya moja katika hayo aliweza kufunga siku ya kumi ya Muharram ambayo ni yaumul ashura na kuna fadhila kem kem ambao kwa tabati kiwa kufunga siku hiyo ni kusamehewa dhambi ya mwaka moja kusamehewa madhambi zile dogondogo ya mwaka moja kwa hiyo hiyo ni fabula ambayo kwamba inakuja katika musim mara moja kwa mwaka ni juu ya kila muslamu kujitahidi kuweza kufunga siku ya Jumaa ambayo kwamba ni yaumushura siku ya kumi ya Muharram ili aweze kupata kusamehewa madhambi yake ya mwaka na alaihi salatu wasalam aliweza kusisitiza katika siku ya tisa akasema la asumna tasi' la in ila qabil la asumna tasi' rasul alayhi salatu wassalam alisema lau nikibaki katika mwaka unaokuja basi nitakuwa nime kufunga siku ya tisa ambayo ni tasua lakini katika umri wake wote hakubahatikiwa alifariki kabla ya kufikia mwaka amba kwamba ulifuata kwa hiyo sisi insha Allah ga rasul alayhi salatu wassalam katika hili alaihi عليه صلاه وسلام katika hili ya kufunga siku ya tisa na siku ya kumi na endapo mtu hatobahatikiwa kufunga siku ya tisa basi atafunga siku ya kumi naam na anaweza kuongezea siku ya kumi na moja na endapo atakuwa labda hajapata fursa hiyo basi siku ya kumi inatosheleza lakini inshaallah siku ya tisa na siku ya kumi ni bora zaidi ambayo kwamba ni jumaa na ijuma mosi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 كما باركت على ابراهيم وعلى الابراهيم انك حميد مجيد ورض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين الشرك والمشركين ودمر اعدك الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حاجه الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك ارحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك أنت التواب الرحيم وعافنا وهدنا إلى طريق المستقيم اللهم يا ربي يسر ولا تعسر علينا اللهم ربنا سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار